Efeslilərə Məktub 5ci Fəsil Beləliklə, sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Məsih bizi necə sevdisə, özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, siz də məhəbbətdə elə həyat sürün. Əxlaqsızlığın, hər cür murdarlığın və yaxud tamahkarlığın adı belə aranızda çəkilməsin. Çünki bunlar müqəddəslərə yaraşmaz. Ədəbsizlik, boşboğazlıq və yaxud köbüc zarafat da olmasın, bunlar sizə yaramaz. Bunun əvəzində qoy şükür olsun. Əlbəttə, bilirsiniz ki, heç bir əxlaqsız, murdar, yaxud bütpərəstət tay olan tamahkar adam, Məsihim və Allahın patşaqlığında irsə malik olmayacaq. Qoy, heç kim sizi boş sözlərdə aldatmasın. Bu şeylərə görə Allahın qəzəbi itayətsiz adamların üzərinə gəlir. Buna görə də onların şəriki olmayın. Siz də bir zamanlar zülmət, indi isə Rəbdə nursunuz Ona görə də nur övlatları kimi həyat sürün. Çünki nurun bəhrəsi hər cür yaxşılıqda, salihlikdə və həqiqətdə görülür. Rəbbi razı salan şeyləri ayır deliyin. Qaranlığın səmərəsiz əməllərinə şərik olmayın. Əksinə, bunları ifşa edin. Belə ki, qaranlıqdakıların gizlicə etdikləri şeyləri söyləmək də ayıbdır. Nurun ifşa etdiyi hər şey aşqardır. Bu cür nə aşqara çıxsa, özü də nur olur. Buna görə belə deyilir. Ey yatan, oyan! Və ölülər arasından diril, Məsih sənin üzərinə nur saçacaq. Beləliklə, həyat tərzinizə ciddi diqqət yetirin. Müdriklikdən məhrum olanlar kimi deyil, müdriklər kimi həyat sürün. Hər fürsətdən istifadə edin, çünki günlər şərdir. Buna görə ağılsız olmayın, Rəbbin iradəsini dərk edin. Şərabdan sərxoş olmayın, Bu, sizi mənəviyyatsızlığa aparır. Bunun əvəzinə, ruhla dolun. Bir-birinizə məzmurlar, ilahilər və ruhani nəğmələr oxuyun. Rəbbə ürəhdən nəğmələr çalıb oxuyun. Həmişə, hər şeyə görə Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Ata Allaha şükür edin. Məsih qorxusu ilə bir-birinizə tabi olun. Ey qadınlar! Rəbbə tabi olduğunuz kimi, ərlərinizə tabi olun. Çünki bədənin xilaskarı olan Məsih, imanlılar cəmiyyətinin başı olduğu kimi, ər də arvadının başıdır. Ona görə cəmiyyət Məsihə tabi olduğu kimi, arvadlar da hər vəziyyətdə öz ərlərinə tabi olsun. Ey ərlər! Məsih imanlılar cəmiyyətini sevib, onun uğrunda özünü fəda etdiyi kimi, Siz də arvatlarınızı sevin. Məsih bunu ona görə etdi ki, cəmiyyəti su ilə yuyub, kəlamla təmizləyərək təqdis etsin və beləcə onda ləka, qırışıq yaxud başqa qüsur olmadan izzətli şəkildə müqəddəs və nöqsansız olaraq öz hüzuruna çıxarsın. Ərlər də eyni şəkildə arvatlarını öz bədənləri kimi sevməlidirlər. Arvadını sevən özünü sevir. Çünki heç kim, heç zaman öz vücuduna nifrət etməz. Əksinə, məsih cəmiyyətə yanaşdığı kimi onu bəsləyib qayğısına qalar. Axı biz onun bədən üzvüləriyik. Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və ikisi bir bədən olacaq. Bu sir böyükdür. Mən bunun məsihə və cəmiyyətə dəxli olduğunu söylüyürəm. Sizə gəlincə, qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin, arvad isə ərinə ehtiram etsin.